Ніхто, крім п'ятьох обранців короля і малого, не міг потрапити в незайману землю. Можливо, цій казці ще не час наслідувати. Ми ж не шукаємо скарб у будь-якому місці. І втрачене теж не будемо шукати будь-де. Магічна сила казки величезна, але доки ми не навчимось нею користуватись... Ми приречені жити в нашому світі, тобто іншому. Карта. Її ви бачите в книзі. Власне, це лише схема, бо незаймана земля ніким не виміряна і невідома навіть, з якого боку сходить сонце. Хоч при бажанні це можна домислити. Ця карта існує для того, щоб читач вносив свої позначення. Він може взяти аркуш паперу і намалювати власну карту дивної країни або карту власної свідомості, про яку теж мовиться в книзі. Кінь пройде світа Істота, яка єднає інший світ з незайманою землею, але ця єдність облудна. Кінь належить пройдисвіту вічному мандрівникові. Кінь без пройдисвіта і пройдисвіт без коня, що може це означати? Як не розрив між світами, адже на цьому рябому коні навіть пройдисвіт не потрапить в незайману землю. Малий зустрічає коня, коли той смертельно поранений. Хто його поранив стрілою? Певна злий чарівник. Смерть коня пройди світа, смерть старої казки. Але для дитини казка продовжується. Колос. З усіх жителів дивної країни Колос найпостійніший. Він наділений силою Ратая, а не силою богатиря. Колос беззахисний перед стихією. Він залежний від неї, але доки є хоч жменька родючої землі, він не загине з голоду. Вказівним пальцем він робить ямку в ріллі і кладе туди насінину. Це справжня магія. Колос лишається у тому світі, який його достойний тільки для нього чудове видиво весілля і дощу знасіння. Це його шлюб із землею. Король Це король, який сам себе називає королем. Іноді цього досить. Він не має власного королівства, але вміє визволяти з в'язниці. Жителі дивної країни чекають короля, щоб одержати відповіді на питання. Але король не може прийти в незайману землю і посилає голос, щоб ще раз визволити жителів. Але це міф, і поза ним існує інша версія. Король – це не король, а жителі дивної країни, втомившись від чекання, роблять власний вибір, цілком згідний з їхньою суттю. Крива груша – священне дерево дивної країни, яке милує і карає. У акті вмилостивлення вітру груша посередниця між природними і людськими силами, терези на яких зважується доля, феміда – сувора мати. Власне, це єдина жива істота, яку шанують жителі дивної країни. Крива груша стоїть на межі ризику коли Діоген з Базілем покидають назавжди домівки, груша перестає існувати. Круцьо Не слід сприймати прирученого крука, завісника смерті чи якийсь зловісний символ. Приручений птах – то є приручений птах. Грицько і круг розуміють одне одного –